Köszöntöm a kedves hallgatókat, Eleke Sirén Borbála vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a stúdióban Szafner Emilia egyetemi docens, aki a Nyugat-Magyarországi Egyetem tudományi Karán konkrétan szombathelyen dolgozik. Ő lesz a beszélgető partnerünk a következő egy órában, egymással fogunk beszélgetni, és azt ígérem, hogy a történet nagyon érdekes lesz, ugyanis egy olyan, híres, méltán mondhatom, híres folyóiratról fogunk beszélgetni, amelynek nő volt a szerkesztője. Ez az első olyan folyóirat, amelynek itt Magyarországon nő volt a szerkesztője, és azután bontsuk is ki ezt a témát, hogy konkrétan kiről van szó, és mi volt ez a lap, és azt is talán elmondhatjuk, hogy nem csak Magyarországon volt elsőként női lapszerkesztő. Ez így igaz. Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez valóban Szegfimorné Kánya Emília, akiről szó van. Ő volt az első női szerkesztő nem csak Magyarországon, hanem a monarhiában. És hát az egyik első olyan hölgy, akinek megélhetést jelentett az irodalom, tehát aki professzionális értelmiségként kereste a kenyerét. Azért előtte, mielőtt ugye belemennénk abba, hogy hogy is kezdődött ez a kalandos történet, egy kicsit vázoljuk fel azt a kort, amikor Sekvi Morné Kánya Emília fiatal nő volt még. Milyen körülmények közepette élt a közállapotok? Mi Hányat írtunk akkor, és mit lehetett akkor tudni az akkori Magyarországról? Kánya Emília 1828-ban született, tehát a reformkorban cseperedett fel, és végig élte a szabadságharc és az abszolutizmus korának megpróbáltatásait. Evangélikus, igen, művel családból származott, édesapja Kánya Pál evangélikus lelkész és tanár is volt, a Pesti deaktéri evangélikus iskolában tanított, és ebben a, egy igen, művel társaság Járt hozzájuk, a gyakori társas életben volt része Miliának is, és később a házasságai révén is megismerkedett az akkori élet főrangú hölgyeivel, kiválóságaival, művészeivel és író íróival, irodalmáival is. A korabeli pest szellemi élete akkor úgy tűnik, hogy egy bizonyos informális művelődési lehetőséget, ahogy mondtad is, jelentett ennek a fiatal nőnek. Mondtuk, hogy, hogy házasságai, ami azért ö, talán nem volt általánosabban a korban. Különösen, ahogy az első véget ért. De így inkább van. te mondd el. Ez így van. Kányi Emília... Négy gyermekkel döntött úgy, hogy az első férjét elhagyja, tehát vállással végződött az első házasság. Körülbelül tíz év után, 47-ben házasodtak éppen azon a napon, amikor Petőfi és Szendrei Júlia szeptember 8-án, és tíz évvel később ö, sajnos elváltak. Ők Temesváron éltek egyébként, és a, akkor a férjével, akit Feldingernek hívtak, egy német anyanyelvű író volt, és annyit azért meg kellene róla is említeni, hogy ketten együtt egy lapot szerkesztettek, egy német nyelvű lapot, ami Eufrosina címen működött évekig, és mivel a férje rosszul látott. Emiliának kellett ezeket a nem csak az írás munkákat, hanem sokszor az ügyes-bajos dolgokat is intézni a lap körül. Aztán, mint mondom, szomorúan végződött a házasság, és a az édesapja támogatta ebben, tehát a család mellé állt, és akkor visszaköltözött Pestre. Ami nagyon nagy dolog, hogy a család nem, nem vetett rá követ, és sőt még, még tulajdonképpen lelki támaszt is jelentett. És egyébként a ritka válások esetén abban az időben milyen perspektíva volt egy nő előtt, az előtt a kevés előtt, aki elválik? Talán úgy gondolom, hogy ha támogató volt a család, akkor valahogy meghúzhatta volna magát. De úgy tudom, hogy Emilia nem ezt választotta, hogy meghúzza a szülei nyakán, úgymond magát. Hát szerencsére, a mi, mi szerencsénkre is nem ezt választotta. Ő már éppen ekkoriban, 57-ben kezdett publikálni, már korábban is írogatott otthon apróbb elbeszéléseket, regényeket, és 57-től megjelent a különböző divatlapok hasábjain, és 1860-ban Pák Albert, akkori híresíró, és a vasárnapi újság főszerkesztője, aki, egyik baráti, aki a baráti köréhez tartozott, ő az ő javaslatára indította el ezt a lapot, a Családi körcímű lapot, amely aztán ez 20 éven keresztül fennállt. Tehát most a rejtéjeinknek a mindegyikére kaptunk választ, tehát az illető lapszerkesztőnő Szegfi Mornékánya Emília volt, a második férje után majd erről beszélünk a későbbiekben, és a bizonyos első olyan lap, amelyet az osztrák-magyar monarhiában egy nő és hosszú ideig állt fel, mert tersze voltak, az a Családi Kör című lap volt. Egyébként meg eh, jegyezzük meg, hogy Pák Albert szintén a, a közélet fontos szereplője volt, és ez a bizonyos vasárnapi újság, ez még sokkal hosszabb ideig eh, állt, vagy élt, mint a Családi Kör, Hosszú-hosszú évtizedekig volt a, a magyar családoknak a vasárnapi heti lapja kulturális mellékletekkel, rajz mellékletekkel. Tehát egy igazi kortörténeti forrás nagyon-nagyon híres lap volt ez a, a bizonyos sok-sok híresség publikált benne. Hát Pák Albert akkor buzdította Emiliát, akiről kiderült már addigra, hogy tud írni. Azon kívül, hát megint csak úgy, ahogy lánykorában a, a, a szalonéletben életben a műveltségét ö, csiszolgatta és bővítette, itt a az első fél mellett pedig a lapszerkesztési teendőket gyakorlatilag kénytelen volt megtudni, hogy miután mi jön, mit kell ahhoz elvégezni, hogy egy lap legyen. Tehát ezt valószínű, hogy a pákkal, mert tudta. De utána úgy tűnik, hogy, hogy Emilia járta ki a dolgot. Hogyan? Hát ez sem volt könnyű abban az időben, hiszen ahogy említettük, 1860-ban vagyunk, és mindössze 11 évvel a szabadságharc befejezése gyászos vége után, és a bakkorszak is éppen, hogy befejeződött. Akkor lazult, vagy már akkor engedményeket tettek? Erre most így hirtelen nem is tudnék emlékezni. Így van, akkoriban kezdődött egy lazulás, ami, ami szintén hozzájárult ahhoz, hogy végül is sikerült kiárnia azt, hogy a lap megjelenjen, de ezzel együtt ez nem volt egy egyszerű feladat, tehát politikai értelemben is küzdeni kellett azért, hogy ez a lap létrejöhessen. Ugye súlyos engedélyek voltak szükségesek, még, még utána is, évtizedek múlva is egy lap alapításhoz azért. Tehát ezeket ő akkor azt hiszem több helyre is beadta. Így van, tehát ő kellett látogatnia a, a ö, cenzoroktól, a rendőrminisztertől, a kormányzóig mindenkit, tehát Budára is el kellett mennie, tiszteletét tennie az akkori kormányzónál azért, hogy ö, ö, először megrólják, megfedjék, lealázzák, és utána végül mégis megkaphassa a az feltűnt nekem, amikor készültem erre a beszélgetésre, hogy valaki még azt is mondta neki, hogy hogy képzeli, amikor még Bécsben sincsik, Ausztriában sincs nő, aki erre temedne. De azért ő nem hagyta magát, és végül is nem is tudom, hogy mire való tekintettel megkapta az engedélyt. Hát a politikai kapcsolatai is voltak, mivel édesapja József Nádor, illetve az ő gyermekeinek a házi nevelője volt, házi tanítója, és Emília is jó kapcsolatot ápolta a Nádori családdal, és később egy időben felismerült, hogy Emília is nevelőnő lesz majd a királynő, Erzsébet királynő egyik gyermekének a nevelője lett volna, csak aztán ez végül is elmaradt. A, ebben a korban már említettük a beszélgetés elején, hogy voltak írói próbálkozások, sőt publikálási lehetőséget is kaptak írónők, költönők. Egy picit beszéljünk róluk, mert ugye hát női lap indul, és azt hiszem, hogy az egy elképzelés volt, hogy a női lap, ha lehetséges, adjon terepet női szerzőknek is, hogy megnyilvánuljanak a lap hasábjain. Hogy is nézett ki akkor a nők szereplése abban a korban, amikor megindult a lap? Hát fokozatosan, igen lassan sikerült bekerülniük erre a piacra, hogyha szabad ezt így kifejezni. Feltűnő, hogy hangzatos női neveken jelentek meg, sokszor saját néven is, hogyha ez különleges volt, de ha nem, akkor, akkor felvettek valamilyen Atala, vagy Malvina, vagy Flóra, vagy valamilyen más kellemesen hangzó nevet. És a divatlapok hasábján jelenhettek meg elsősorban. Na most ennek alapnak a családi lapnak azért Ugyan a divatlap, a divatközlés és az ilyesmi az ki, célkitűzése volt, de ennél sokkal többre aspirált, és mik voltak az első elképzelések, ahogy ő képzelte, mert hát az élete során a lap sok arcot váltott. De mivel Így indult van. neki elképzelésileg? Hát voltak előtte minták, azt hiszem, azt is érdemes lenne meg, megemlíteni. A Pesti divatlap, a Hölgyfutár, divatcsarnok, sok ilyen lap működött már a 30-as, 40-es években is, tehát már a, már a Szabadságkarc előtt is. És ezek inkább azt mondanám, hogy szépirodalmi és divatlapok voltak, sőt, ez a hivatalos meghatározása. Ö, általában ö, irodalmi művekkel kezdődött, tehát a, a fő, ö, a legnagy, legnagyobb része a szövegetnek novellából, novellákból és ö, eszékből, publicisztikákból állt, ö, rengeteg verset is közöltek ezek a lapok, és... Ö, és emellett híreket. Heti lapokról beszélünk, tehát nem, nem napi hírekről van szó, de sokszor politikai hírek is, és emellett kis színesek hirdetések. Tehát ekkor kezdett kialakulni egy olyan nyilvánosság, egy olyan kommunikációs közeg, ahol a ahol a lapok professzionálisaká váltak, ahol a hirdetések ö, reklámot, ö, reklámbevételt hozhattak, és ö, egy nagyon nagy változás is történt. A, az előfizetőkre épülő lapstruktúra átalakult szépen ö, folyamatosan, és kialakult egy állandó vásárlói réteg és egyre nagyobb számban hölgyek vásárolták, még középosztály hölgyei vásárolták ezeket a lapokat. Tehát azt lehet mondani, hogy a 30-40-es években még elsősorban a, az irodalmárok, a férfi értelmiség vásárolta az úgynevezett divatlapokat, zépirodalmi és divatlapokat, később, a szabadságharc után egyre inkább megnőtt a női közönség, a női olvasó közönség ezeknek a lapoknak. Ha említetted az előképeket, és talán az irodalom szempontjából érdemes megemlíteni Vajda János pár évet megért lapját. A nővilág. A nővilágot, ahogy mondod, a, amelynek az alcime majdnem ugyanaz volt, mint Kánya Emiliájé, és Vajda ezt tulajdonképpen kényszerűségből hagyta abba azért, mert tehát, amíg ő politizált, úgy tudom, addig, addig a lap olvasó közönsége leapat, és akkor gazdaságilag lehetetlenné vált. Tehát valószínű, hogy, hogy Kánya Emília nem tudatosan folytatta ezt, de gyakorlatilag a, a lehet olyan igazi előképnek venni a Vajda János lapját, a, tehát a családi kör előképének nézhetjük akár. Ez így igaz. A különbség talán abban rejlik, hogy uh, Vajdalapja talán még túl korán érkezett, és túlságosan sokat várt a nőolvasóktól, tehát egy kicsit magasra helyezte azt a színvonalat, amit talán Emiliának jobban sikerült eltalálnia. Tehát a, a családi kör színesebb volt, szórakoztatóbb volt, Ö, és talán jobban a nőknek szól. Tehát valójában Vajdalapja azért még nem igazán a nőolvasókat célozta meg csak a címében, az alcímében, a nevében. De, de valójában azért nem. És ö, riválisok lettek, mert ö, Vajdalapja 1857-től 63-ig állt fenn, és, igen, és az utolsó a... három év már már esik Emília lapjával. És, és hát a... Emília, és győzött a hölgy. Igen. nagy szerencsénkre. A korban Azért nagyon erősödtek, hiába volt mögöttünk az abszolutizmus, a nemzeti törekvések, és akkorban a, a közvélemény, a gondolkodó közvélemény úgy gondolta, hogy a nők kezébe van ez letéve. Tehát a, az úgynevezett elvárások is azok voltak a nőkkel szemben sokféle oldalról, hogy ők legyenek jó honleányok, és a gyermekeknek nagyon jó nevelői, és a gyermekeket az a fias dolgokra neveljék. Tehát gondolom, hogy a Emilia a korszellemnek megfelelően ígérhette talán ezt a labban. Nem ez tudom, nem hogy ígérte-e, csak kérdezem, hogy ígérte, és ha ígérte, akkor tart, tartotta ehhez magát. Ez így van, ez volt az egy, alap egyik legfontosabb célkitűzése. Természetesen, főleg az elején nagyon óvatosak kellett lenniük, éppen politikai okoknál fogva, tehát a, a magyar témájú ö, cikkeket többszörösen át kellett gondolni, a ö, Petőfi és más ö, a szabadságharc hőseinek a neveit óvatosan kellett leírni, ennek ellenére sikerült el dugni egy petőfél, az első Petőfél lett a alapban, egy ö, német költészeti, ö, német költészetről szóló cikk, ö, ö, közepében, de Mindenképpen érdemes kiemelni a lapnak azt a célkitűzését, hogy a középosztálybeli magyar lányokat, asszonyokat elsősorban nemzeti ességre, hazafiasságra nevelje a lap cikkei által, sőt, még a divat mellékletek által is. Azt hiszem, hogy érdemes azt is megemlíteni, hogy a fő lapon túl még mellékletekkel is megajándékozták sokszor az olvasókat, amelyben kották voltak, természetesen magyar dalokkal, és színes, könyomatos képek, ami akkoriban nagyon nagy újdonság volt, még nem is volt olcsó, és... Híres történelmi személyek, illetve korabeli hírességek arcképei, gyakran hölgyek, hiszen ebben a korban már nagyon sok híresnő szerepelt a színen. Színésznők, énekesnők, és egyre több író és költőnő is, és politikusok. Akkor most érkeztünk el oda, hogy ehhez a témához élő első zenénket meghallgassuk. Kedves hallgatók, a Mindent a nőkről adását hallják, vendégem szapner Emilia, akivel a Családi Kör című nő által szerkesztett családi, de jó részt női lapról beszélünk. Az osztrák-magyar Monarchia első olyan két évtizeden át fennálló folyóiratáról, aminek első ízben volt női főszerkesztője, lapalapítója, munkatársa, óriási dolog ez. Az első részben, az eddigiekben az előtt elmondtuk azt, hogy milyen indítatása volt Emíliának, Kánya Emíliának, aki a nevezett szerkesztő, és hogy milyen nehézségek árán kezdte el a lapszerkesztést, illetve kapta meg az engedélyeket, most már benne járunk egy kicsit abban, hogy milyen, illetve most kezdjük kibontani, hogy milyen volt a alap. De a mellékleteknél említettünk olyanokat, hogy politikusok, azt egy kicsit most korrigáljuk, mert mondta vendégem, hogy az nem teljesen úgy volt. Ez így van, hiszen hivatásos női politikusok még nem léteztek ebben a korban. Én tulajdonképpen elsősorban bogusnél Szőgyen, Antoniára gondoltam aki főúri hölgy volt, és az avált híressé a korban, hogy az ő házában történt meg a világosi fegyverletétel, és ő, ő végül is így keveredett bele a politikába. De természetesen nem volt ezzel egyedül, hiszen akkoriban a, az egész ország minden hölgytagja, minden nőtagja, részt vett valamilyen módon a politikában átélte, és megszenvedte azt. Itt nem állom meg, hogy ne fűzzem hozzá, hiszen ismételtem megint az egyik kedvenc akkori történelmi szereplőmről eset szó Bohusné Szőgyéni Antoniáról, akiről már az évek alatt többször elmondtuk, hogy az Nemzeti Könyvtár első díszes olvasótermét a a nő egyesülettel, amelyet kifejezetten ebből a célból alapított és öt évig gyűjtéseket hatalmas munkát végeztek, hogy ezt létrehozzák, tehát az első díszes olvasótermet, az ő vezetése alatt levő nő bizottság hozta össze, és 1865-ben ez a megnyitó meg is történt, és még hozzá egy raktárhelyiséget is építettek ez óriási dolog a művelődés történetben, hogy a nők összefogásával egy ilyen nagy jelentőségű létesítmény a könyvtáron belül elkészült. Másik fontos tevékenysége volt, ami miatt úgy a neve még fennmaradhat, hogy a Vakok intézetének alapításánál is ott bábáskodott. Hát sok ilyen nagyszerű nő volt a korban, és pontosan az a feladatunk többek között ebben a műsorban is, hogy az ő cselekedeteik megismertessük a nevüket, megőrizzük, mert hát rászolgáltak. Úgyhogy tehát különleges mellékletteknek nevezett kiadványokat, vagy nyomatokat adtak ki, ahogy mondtad. Igen. Talán még kiadás, szerűséget is folytatak, ha jól Ez így van, van. tehát ö, ajándéképpen az előfizetők számára minden évben kiadtak könyveket, és természetesen ezzel is a nők művelődését kívánták szolgálni, tehát mind magyar irodalmat, mind pedig külföldi művek magyar fordítását adták közre. De ha még visszatérhetünk a divat mellékletekre, azért feltétlenül megemlíteném azt, hogy mivel, hogy divatlapról is van szó, valójában a mellékletek között voltak öltözetek is, a korabeli divat, divat divatos ruhákat ábrázoló képeket, és hát itt azt hiszem, hogy érdemes lenne felhívni a figyelmet arra, hogy bár a korban természetesen már akkor is a divat fővárosa Párizs volt, és a magyar hölgyek is a szemüket Párizsra vetették, valamint Bécsre, azért emellett a pesti divat is igen jelentős volt, és jellegzetes magyar sújtásos viseleteket készítettek a korban, amelyre külföldön is akadtak vevők, híres főméltúságú hölgyek vásároltak Londonban, Párizsban, sőt, hát Bécsben, megemlíthetnénk itt sziszik királynőt, Ezsébet királynét is, aki valóban szintén vásárolt magyar Viseletek, viseleteket, ami ö, ö, gyönyörű sújtásokkal készült, Attillák menték a hölgyek számára is, és... A népművészetből merített. És ezeket ez a ez magyar szerint. népművészetből merítették, és... Azt hiszem, hogy, hogy feletébb érdekes az a propaganda, melyet a korabeli lapok kifejtettek, többen is, de a családi kör lapjain is ez megtörtént, ugyanis a magyar hölgyek sokszor a párizsi divatot jobban szerették, és a hazafias neveléshez ez is hozzátartozott, hogy fel kellett hívni a hölgyek figyelmét arra, hogy, hogy magyaros viseletet kellene viselni. És egyszer például, hogyha idézhetek egy rövid mondatot, a családi kör 1866-os farsangi februári számában megdorgálta a hölgyeket, mi szerint a nemzeti viselet az idei farsangon ismét csak mostoha gyermekül tekintetik. Tehát a közvélemény formálás fontos eszköze volt a családi kör, és ahogy az előbb kérdezted, igenis a hazafias nevelés az egyik legfontosabb cél volt. Emellett természetesen rendkívül fontosnak tartották a művelődést minden területen, tehát nem csak az irodalom, hanem a színházi eseményekről is beszámoltak, a művészetekről, zenéről, festészetről, és ki, kiállításokról, és ezen felül ahogy mondtam, kottamellékleteket adtak, tehát a, a hölgyek, az ongorázó hölgyek számára és hasznos az információkat kö a következő műhöz. Igen. Igen. És milyen Konkrétan még arról nem beszéltünk, hogy milyen célkitűzéseket mondott ő maga, illetve a felkért férfiú az előszóban, mert azt azért meg kell említenünk, hogy nem nő írta, és nem saját maga írta a programadó cikket. Ez igen meglepő volt, hiszen az az általános szokás, hogy egy szerkesztő, a lapjának az első számában ö, maga írja a vezércikket. Ebben az esetben ö, viszont valahogy úgy érezhetem éli, hogy egy férfinak meg kell támogatnia ezt a kezdő női lapot, és ezért ö, Almási Balog Pált, egy ö, korabeli neves szerzőt kért fel arra, hogy egy, ö, neve, egy több részből álló cikket írjon, ö, ami az első oldalon ö, jelent meg az első ö, néhány számban, ennek a címe az volt, hogy a nők, mint a társadalmi élet tényezői, amely cím már önmagában is érdekes, és uh, itt uh, a korabeli elméletekről is, uh, illetve a, a nők... Uh, helyzetéről is beszámolt a különböző korokban. A görögöktől kezdve különböző korszakokat szemelt ki a mási balokpál, és, és próbált beszámolni arról, hogy milyen szerepet játszottak a nők ezekben a korszakokban. De hát sannos, ahogy ezt te is említetted korábban, ekkor még volt egy olyan nézet, hogy a nő elsőleges köt kötelessége a háztartás, az anyai kötelességek, a fér melletti kiállás, a hitvesi hűség, a gazdaszonyi kötelességek, és hát ezeket természetesen a labban is megmutatták, akár a receptek közlésével is, hiszen noha ezt kifelejtettük, azért ilyesmik is előfordultak a labban. De hát kenyérrel is él az ember, hogyha megfordítjuk a, a híres szállóigét, úgyhogy az is előremutató, hogy már a címben azt mondja, hogy tényezői. Tehát, hogy a nők tényezők ahogy te is hangsúlyoztad ezt a kifejezést, akik azért jobban is beleszólhatnak majd a társadalmi életében. Na most kevés szó esett még arról, hogy végül is ő másodszor is férhez ment, hiszen a, a közismert neve, a lap miatt közismerté vált neve a Szegfi Kánya Emília, amit sokszor így is használt, hogy mindegyik nevét. Igen. Ki volt? Tudunk-e valamit Szekfimorról, vagy ő csak egy ilyen csendes ember volt az életében. Szekfimór szintén újságíró volt, és. Ő maga jelentkezett a labba, tehát igazándi módon nem tartozott a, a körhöz, mert, mert, talán azért is, mert ez egy evangélikus társaság volt, és uh, Szekfimor uh, zsidó volt, és uh, az ő uh, uh, hazafias hozzáállását is érdemes megemlíteni, hiszen a, a, azzal vált híressé, hogy az egyik. Uh, um, Jegyzője, jegyző volt a forradalom alatt a, a, kormány, a forradalmi kormányban. Tehát e, e, már a forradalom alatt is e, politikai tevékenységet folytatott. E, és, és mit mondom, Magyar ő... Magyarország mellett gondolom. Természetesen. És akkor nem örültek utána az uralom idején gondolom ennek. Így van, tehát valószínűleg nem is indíthatott volna lapot, így viszont, mint uh, szerző, mint uh, másodszerkesztő uh, azért elbújhatott és, uh, és uh, alkothatott. Tulajdonképpen az ő feladata volt a heti tárca, tehát publicista volt elsősorban a, a lapban, és uh, uh, e emellett uh, pedig szónoki Viktorral együtt, ők... Uh, voltak a korrektorok, alaphoz beműjtött kéziratokat ők ellenőrizték, ők javították. De hát romantikus szál is van az ígyben, mert nagyon hamar házasság lett a dologból. Hát igen, erről túl sokat nem tudunk, mert, mert Emilia, ahogy ez a korban nem is meglepő, igen, szemérmes volt, és ugyan ő írt egy emlékiratot később az élete vége felé, de bizonyos részeket kihagyott belőle, és természetesen a magán életi szára nem sok időt fordított. Az emlékiratokat elsősorban a saját gyerekeinek írta, ami még inkább érthetővé teszi ezt a szemérmességet. És nagyon buzdítom a hallgatókat, akiknek az ő személye most szimpatikusá válik, hogy... Meg, megkapható. Pár évvel ezelőtt, jó pár évvel ezelőtt kiadták egy szép, csinos kötetkében Kánya Emiliának az ön életírását. élvezetes olvasmány a korról, a lapról visszaemlékezik későre korábban. Tehát egy igazi nyári olvasmánynak is elmegy, mind a mellett, hogy nagyon sok tényt is tartalmaz a, a könyv. Réges-régi időkről azt hiszem, ilyen címen Ugyan. keresik a könyvtárakban, lehet már csak megtalálni, de, de, de igényes, jó munka. És úgy tűnik, hogy ez a házasság végül is maradandóvá. vált. Vál. Tehát a Kánya emiljának nem volt sportja az, hogy elváljon. Ez így van, és hát nem is tehette volna meg még egyszer valószínűleg, hiszen akkoriban ez még nagyon ritka volt, hogy valaki elválik, különösen, hogy egy nő kezdeményezi a vállást. És ez a házasság valóban halálukig tartott, és, és végig együtt szerkesztették a lapot is. Visszatérve a, a bevezető programadó cikkre, hát tulajdonképpen elmondtuk róla a lényeget, hogy szép irodalmat akar közölni, recepteket, divatot, elvi kérdésekről akar beszélni, és az, az azért émlik nekem, hogy Alap első időszakában, első éveiben egy kicsit keményebb hangot ütött meg a nő emancipáció kérdéseiben, és aztán, aztán valahogy lehet, hogy eméli a személyisége miatt, vagy, a, vagy bármi más miatt, ez egy kicsit alábbhagyott. Nem tudom, hogy ezt lehet-e nyomon követni. Hát ennek több oka lehetett. Ö Egyrészt ő maga is megfáradhatott, tehát nyilván ez a kezdeti lelkesedése kicsi aláphagyott a, a napi, heti nyűgök folyamatában. Ezen kívül folyamatos küzdelmei voltak egyrészt a cenzúrával, másrészt a férfiírókkal, a rivális lapokkal, a a saját vagy írói gárdájával, tehát ezek a mindennapok is felőrölhették. Itt, kívül... itt szeretnék közbevetőleg szólni arról, hogy mennyire nehéz lehetett neki a, a színvonal tartása is, és a válogatás. Ugye özönlöttek hozzá, ezt valahol olvastam, hogy özönlöttek hozzá, főleg hölgyek részéről a megjelentetendő művek. Hát igen, de a hölgyek nagy része nem volt hivatásos író, és hát hozzá kell tennünk, hogy ahhoz, hogy egy lap így működjön, támogatókra volt szüksége. Tehát a hölgyek nagy része támogató volt, és az ő írásaikat közölni kellett, akkor is, hogyha azok nem voltak olyan magas színvonalúak. Ez magyarázza a lapnak a vegyes színvonalát is természetesen. Tehát miközben igyekezett maga köré gyűjteni a korabeli értelmiséget, ők elsősorban férfiak voltak, nagyon kevés értelmiségi hölgy, író, hivatásos pénzkeresetileg pénz szükségbe. Pészkereső ö, hölgy jelent még e, meg a, ekkora pályán, mint például Petőfin és Szendrei Júlia, akinek szintén kenyer kereseti célból kellett írnia, vagy Vahocsándorné csapó Mária. tehát volt egy-két olyan, olyan írónő, aki, aki próbált ebből megélni, de azért a többség inkább műkedvelő volt. Egy nagyon apró cseprő kitérőtt tényleg nem akarok az ő magánéletére folyton visszatérni, csak megjegyzésképpen mondom, hogy már az első házasságából is több gyermeke volt, Éppen csak megemlíthetjük azt, hogy itt nem volt téma az, hogy most gyerek vagy hivatás, adottak voltak a gyerekek, és ezek a nagyszerű nők megoldották azt, hogy több gyerek mellett akár szellemi és ilyen komoly hivatást űztek. Azt hiszem, hogy azt érdemes lenne megemlíteni, hogy ez egy tendencia volt. Tehát ne felejtsük el hogy 48-49-ben egy forradalom és szabadságharc zajlott az országban, ahol nagyon sok férfi halt meg, illetve vett részt, tehát már a szabadságharc alatt is rákényszerültek arra a nők, hogy valamilyen kenyérkeresetet találjanak maguknak, de utána az elhalt férjek, atyák fiak helyett is helyet kellett állniuk otthon, és egy középosztálybeli hölgy számára nagyon nehéz volt megfelelő kenyérkeresetet találni, maradt a tanítás, a nevelőnősködés, és nagyon kevés embernek, nagyon kevés nőnek maradt az irodalom, vagy az írás, az újságírás, vagy folyóiratírás, szerkesztés kenyérkeresetként. Ismét hallgatunk egy kis zenét. Folytatjuk a mindent a nőkről adását. Gyönyörű témánk van, amelyről Szafner Emilia egyetemi docens, docenssel beszélünk. A Családi Kör című 20 éven keresztül fennállt lapról van szó. 1860 és 1880 között létezett nagyszerű lap, és az osztrák-magyar Monarchia első női szerkesztője Szegfi Morné, Kánya Emilia szerkesztette a lapot. Sok mindenről beszéltünk már, próbálunk az utolsó percekben ebben az etapjában a műsornak még fontos dolgokat elmondani, nem is biztos, hogy belefér, de mondjuk el azt, hogy Emilia egy szalon életben szerezte a műveltségét, de... De ezt a életet folytatta is. Említettem már, hogy az édesapja Kánya Pál háza. Központja volt a korabeli evangélikus értelmiségnek, és amikor ismét visszaköltözött Pestre az első házassága után, és ismét férhez ment, és lapszerkesztő lett, akkor az ő háza is egy ilyen irodalmi szalonná vált, ami egy valódi központja lett az új éledő, Pest szellemi világának az 1860-as, 70-es években. Írók, tudósok, költők, színészek látogatták a szalonyát, és hódoltak a mindenképpen kiváló háziasszonynak, ahogy ezt ők emlegették. Emellett azt is meg kell említeni a társadalmi tevékenységén belül, hogy több egyletnek is a tagja volt, mint, mint például a Magyar Gazdaszonyok Egyesülete. Az az ő gondolatára épült, és Damianicsi Jánosné védnöksége alatt alakult meg, ahol árvalányoknak adtak praktikus nevelést. Ezen kívül alapítója volt és lelkes segítője a Nőképző Egyletnek, titkára a nőipariskolának és a családi kör maga alap a Pesti Jótékony egylet hivatalos lapja lett. Ez a Pesti Jótékony egylet a Mária Dorottya főhercegnő védnöksége alatt működött, és elnök nője a korábban említett Bohusné Antónia Antonia volt. Ez a gyönyörű ebben a műsorban, hogy itt a szemek hogyan kapcsolódnak egymásban műsorról, műsorra, hogyan ismerünk fel neveket, fontos szerveződéseket, amelyek mindegyike egy, egyfelől a nőművelődésnek a lépcsőfokait is jelenti, és a a nők társadalmi aktív szerepvállalásának mai szóval. Hát Így a van nő jóték, nő egylet ugye szociális kérdésekben volt Így nagyon van. fontos, de aztán a, a nőművelődés területén a a verespálné féle nőképző egyesület lassan lassan előkészíti a nők Egyetemre jutásának a, az ügyét, hát ha ugyan korán is, még ez csak a század végén fog megvalósítani, de ezek az apró lépések, és ahogy megfigyeljük a neveket, a nők ö, keresztbe is ö, részt vettek ezekben a dolgokban, egyszerre több egyletben is, és tényleg együttesen próbáltak tenni. Az egész ország művelődéséről és azon belül a nőművelődés ügyér. És amit én magammal hoztam, és feltétlenül szeretném ezt a pontos idézetet elmondani, Kánya Emiliáról, öregkorában, amikor visszaemlékezett, pontosan ezt a közösséget említi ebben az egy mondatban, amit most szó szerint olvasok fel, és különösen felhívnám a figyelmet egy szóra a nő testvéreim. Tehát azt írja időskorában az emlékirataiban, hogy én az én szerény helyzetemben csak az eszmét tudtam adni, közreműködni a kivitelben, odadni nappali és éjjeli munkámat, a többi érdem az én kedves nőtestvéreimé, akik megértettek és felkaroltak. Sokat halljuk talán azt manapság, meg fogjuk is, hogy Sisterhood, ez a nővériség, ez a nő szolidaritás, tessék! Itt volt az 1860-as, 70-es években egy, egy tehetséges nő, aki már használta ezt a fogalmat, hogy a nő testvéreimmel együtt mozdítottuk elő a művelődés ügyét. Így van, és nem csak a művelődés ügyét, hanem konkrét segítséget is tudtak adni, hiszen a különböző egyletekben, segélyegyletekben támogatni tudták azokat a, az embereket, akik bajba jutottak, például az 1861. évi országos ínség idején, és más természeti csapások során is több művének tiszta jövedelmét juttatta a nyomor enyhítésére, és az író segélyegyletet is támogatta, illetve felhívta az olvasón őket, hogy ezt tegyék meg. Úgyhogy a szegény jutott magyar írók is egy kis enyhüléshez jutottak az ő. Révén. Kánya Emiliáról érdemes megjegyezni azt, hogy talán még erőn felül is jótékonykodott. Hát ez a szó ilyen cseng manapság, de segített. De igazán nem kímélve az erőit. Talán, ha egy kicsit előre ogrunk, talán azért is egy kicsit szerényen öregedett meg, és a gyerekeire szorulva. De minden esetben nagyszerű volt ebben a tevékenységében is. Mondjuk el, hogy a lapját tulajdonképpen kik tisztelték meg publikációikkal. Volt-e az valakinek fontos, hogy oda is írjon? Hogyne. Azt lehet mondani, hogy akkor a legjobb írói is írtak bele. Egy-egy művet legalább, egy-egy verset, vagy akár novellát is. Olyan jelentős írók is, akik az akadémiának, a kisvaludi Társaságnak a tagjai is voltak. Talán, ha néhány nevet elmondhatnék, az érdekes lenne. Abonyi Lajos, Ágai Adolf, Asbóti János... Balás Sándor, Dalmadi Győző, Győri Vilmos, Kazár Lévai József, Pészat Mári Károly, Ifjabb százkároly, Tolnai Lajos, Tótendre, Vértesi Arnold. Ez, ez, ők a kor ö, ö, legjobb írói közé tartoztak. Arany János maga is írt a lapba egy szécsény jubileum alkalmából egy verset, tehát valóban, a, valóban megtisztelték őt az írásaikkal, és támogatták a, a lapot nagyon sokáig. Azért nem volt teljesen problémamentes az élet, mert most felsoroltunk jelentős személyeket, ami nagy nyereség egy lapnak, hogy tudja őket, prezentálni, de volt Emiliának egy kínos vitája? Hát igen, ez, ez valóban úgy történt, hogy a a férfiak, különösen a korosabb írók azért igencsak lenézték ezeket a kék harisnyákat, ahogy ők nevezték a korabeli nőírókat. Tehát úgy gondolták, hogy, hogy természetesen írhatnak, meg hát ha van közönség, hát persze eladhatják a lapjukat, de nem, tette, nem tekintették őket egy ilyen Erre volt példa Gyulai Pál egyik novellája, vagy novellasorozata, amelyben a hölgyeket parodizálta, és figurázta ki, különböző negatív jellemonásokat nagyított fel. És az egyik írás Árpádináról szólt, mint a név jelzi egy ilyen korabeli költőnőt figurázott ki ebben az írásban, aki tehetetlensége dacára a sikert előbbre tartja házi, hitvesi és anyai kötelességeinél. Ennek egyik mondata, amelyben ez szerepelt, idézem, az öreg úr mosolygott, tudta, hogy az írónők nemigen szoktak kötni és hímezni. Szemet szúrt Emiliának, és ennek hatására három cikk sorozatot írt a családi körben. A címe az volt, hogy néhány szó a nő nem érdekében amelyben Gyulai korábbi cikkeit és nyilatkozatait is alapulvéve kifejtette Gyulai nőíró, sőt, nő ellenességét. A kicsinyes vita aztán a koszorú lapjain folytatódott, amely aranyános lapja volt, és kis idő múlva Arany János úgy gondolta, hogy véget kell vetni ennek a vitának, és a szerkesztő saját nyilatkozatával zárta ezt le. Azt hiszem, hogy nem lesz meglepő, akármennyire sajnálatos is, és akármennyire tiszteljük, és szeretjük Arany mivel, hogy ő esztétikai és eti etikai szempontokra hivatkozva, Gyulainak adott végül igazat, megdorgálva Emiliát, és más írócskákat, ahogy ő nevezte őket, akik megmerték támadni a gyulai párt. Hát ez rossz hír bizonyos szempontból, és valóban semmit nem von le abból, hogy szeretünk -e egy nagy írót, vagy sem, és minek értékeljük a munkásságát, de ahhoz, hogy tisztálássunk ezeket a dolgokat tudnunk kell, még akkor is, hogyha nem előnyös. Egyébként, hogy látod, hogy ügyes vitatkozó volt, Emilia, ezekben a cikkekben vajon? Hát, valóban nem volt ügyes vitatkozó, de azt hiszem, hogy ez érthető is, hiszen akkoriban egy nő nem volt arra készülve hogy... Minden szempontból tanult férfiakkal megállja a versenyt, tehát sem retorikát, sem más tanulmányokat nem folytatott hivatalosan. Tehát az, amit ő tanulta lánynevelő intézetben, illetve a szüleitől, a, az édesapjától, az értelmiségi körben felfel a dolgokat, de ő hivatalosan nem volt felkészítve egy ilyen vitára. Tehát ennél fogva be kell ismernünk, hogy nem volt rá alkalmas, hogy hogy egyen rangú félként vitázzon. De erről nem ő tehetett. Erről nem ő tehetett, és azon kívül pedig, hogy, hogy felvette a kesztyűt, és hogy megpróbálta, legalább megpróbálta, ez mindenképpen az ő jellemének egy bizonyos fokmérője, ami pedig hát pozitív az én szememben nagyon is. Üm, tulajdonképpen üm, talán gazdasági Nehézségek lehettek, amik aztán a lapnak véget vetettek előbb-utóbb. Ez így igaz. Azt tudjuk, hogy végül is a lapot úgy indította, hogy ebből megéljen, tehát nem volt vagyona, nem volt birtoka, amelyből ő támogatni tudta volna ezt a lapot, és az induláskor ö, nagy támogatásra ö, tarthatott igényt, és kapott is valóban, a, ahogy ezt korábban is emlegettem, a, az értelmiségtől, illetve a olvasóktól, de ez sajnos a későbbiekben fokozatosan elapalt, és az utolsó években már nagyon keservesen tudta fel, fenntartani a lapot. Hozzájárult ahhoz, hogy a férje Szekfimor állást kapott vidéken, és gyakorlatilag különéltek az utolsó, a lap utolsó éveiben, és Sajnod, és nem ismerte bevallani a férjének, hogy milyen problémák vannak, mert úgy gondolta, hogy majd ezen túllépnek, és, de végül is 1880-ban olyan kevés előfizető gyűlt össze, hogy átadta ezt az előfizetői listát egy másik lap számára, és ezáltal megszűnt a lap. Ezzel együtt elmondhatjuk azt, hogy nagyszerű dolog volt, amit csinált. Mi lenne az a mondat, amit szentelnél a műsor végén ennek a nagyszerű nőnek? Hát úgy gondolom, hogy ez a lap ugyan nem volt emancipációs lap, tehát azt le kell szögeznünk, hogy, hogy semmiképpen nem próbálta a, a nők karrierre, egy ilyen való e, igényét erősíteni. De mindenképpen felmutatott egy olyan példát, a, mindenképpen megtanította a nőket arra, hogy hogyan lehetnek függetlenek, hogyan lehetnek e, egy értelmiségi pályán e, hasznosak, és a hazajavát hogyan tudják leginkább szolgálni. Nagyon köszönöm Szafner Emiliának ezt a nagyszerű beszélgetést, a hallgatóknak a figyelmet, viszonthallásra!